újra közelebb lépve hozzám. Mondd el, amit tudsz. Lily Williams nyomozóval dolgozik, ugye? Vetek rá egy csúnya pillantást. Olyan dolgokat tudsz, amiket nem kellene mendez. Ebben a pillanatban ez lényegtelen. Gondolkoz hangosan. Rendben, mondom. Először esernyűs ember. Úgy gondolom, hogy kényszerbeteg. Azt hiszem, eléri az áldozatoknál,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 és mindketten azt tettük, hogy én nem. Nem tudom, hogy tegyem működővé ezt a kettőnk között, és mégis kész vagyok beismerni, hogy nem tudom, hogyan ne tegyem működővésem. Most azonban fókuszálnom kell az esernyős emberre, mielőtt újraölne. Mikorra Kén visszatér, a padlón vagyok a szék előtt, puha szőnyeg alattam, és éppen befejezem a beszélgetést j -jel. Kén letesz egy pohár bort az asztalra mellettem.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 mint azt remélném, hogy elpusztít.